Bidaoaldeko herri mugmen duen irratsaioak Pazu mediak eta antxeta irratiak ekoiztutako emankizunak Eta ongi etorriak beste behin ere mundu hotxak saioran Kooperazioa eta internazionalismoa antxeta, txapa, zintzilik eta eguzki ratietan Eta horrengo orduan zuekin guztiekin ibiliko gera munduko punta batetik bestera seren e, gaurkoan ere hainbat lekuetara eta hainbat e, mugimendu eta hainbat kontu ezagutsera goiaz e, mundu hotsak honetan Aliotetik sintilik irratiaren eskutin, eskutik ba kurdistanera baita Nepalera eta Hamburgo herrial jungo gera gaurkoan guzti hori izaren eskutik esan bezala Zitzilik irratiko korrespontsalaen eskutik. Eta bi astetik behin askapenako kidea den fakun izaten du gurekin hainbat berri ekartzen dizkigu gaurkoan ere horrela izaen da. Eta Greziara jungo gerare bai, juan etxenik gure korrespontxala baitu bertan, berak pataten mugimenduaz eta baitare ekimen antifasistaz itsegingo digu. Oiek guztiaz, guztiak beraz horrengo orduan hemen, mundu hotxak saioan. Herri hotzak. Herri mugimenduaren irratzaioa Ausu mediak ekoiztutako eman Guzti hoiekin hasi baino astero egiten dugun bezala, bazken egunetako nazioarteko berrien errepasoa egiteko momentua irizten zaigu. Eta horretarako baberria.info narritaratutako azken berrien errepasoa egingo dugu eta gaurkoan ekialde urbilletikasiko bera. Eta hauek dira beraz ekialde hurbilari dagozkion e, berriak. Pakistanen 12 lagun ilditu Amerikako Estatu batuetako hegazkin batek jaortitako misil batek. Bestetik Israelen monbarraketak dezenakaildako eragin dituzte Gazan eta orain egun batzuk Israelek eta ekintzaile Palestinarrek zu etena hitzartu zuten. Dena den erasoak izan dira zu etena sinatu ondoren ere. Jemengo etxe batean, baitua zeuden iruroitamarretorkin topatu dituzte, Saudi-Arabiako mugatik gertu, torturatuak izan direla jasodu nazio batuen erakundearen irin berri agentziak. Irautau, Sirian istioak jarretzen dute, eta bitartean alasadek iragarri du maiatzaren zazpian, izango direla, siriako parlamenturako hauteskundeak eta turkiako aireko armadak pep kaka kurdistango langileen alderdiaren naurkako erasoak egin ditu eta esaten genuen bezala babiskat aurrera izango dugu e, aukera izaren eskutik eta zintzilik irratiaren eskutik kurdistango hainbat kontuetaz aritzeko Check Eta, en beste Amerika eragoaz eta bertan berri nagusi bat du aipatzeko, El Salvadorren Arena Alderdi eskuindarrak irabazi ditu legebiltzarreko hauteskundeak. Eta Europan eta konkretuki estatu espainolean biltzar nazional katalana sortu dute bi urtera independentziareak Frenduma izateko helburuarekin <risa> Eta nazioarteko berrien errepaso hau amaitzeko Afrikara goaz alka libre utzi du baitua zeukan Mauritaniako polizia abenduaren ogeian baitu zuen. Kongoko gerriago bu... Gerrilako buruzagi oia erduntzat jodu nazioarteko zigor auzitegiak aurrak soldadu bihurtzea batik. Hauzitegiak ebatzi du Tomas Lubangak 2002 eta 2007 urtean artean krimenak egin zituela. Horreraino, beraz, gure nazioarteko berrien errepasoa, eta orain, e, ba, aipatutako gai guzti hoiekin nazi baino lehen, ba, musikapiskabatekin utziko zaituztegu, Ignoren Eronire abestia entzungo du orain zuzen eta jarraian esan bezala Zintzilik erratiaren eskutik eta beraien korrespondentzala den x eskutik, ba munduko hainbat lekuetara joango Kurdistanera, Nepalera eta baita ere Hamburgora, bera bertan dagoenez, ba, bertako berri batzuk ere aipatuko dizkigu. Antxetamedia.info Antxeta irratia Belaunaldi ororentzako komunikabideak Kaixo bai ba, Arratxaldeon egunon gabon Nedozein ordutan kronika Hau entzuten duzutela bai zuzenean, bai grabatutakoan edo bai interneten bidez entzuten bali maduzue. Eh? Ba, agur bero batzue, zuei hamburgotik. E, ja gur beroa izan daiteke. Ona ere, pixkat e, udaberriaren usaia hurbiltzen ari delako. Hauskalo hurrengo astetan zakertatuko den, baina egun hauetan epeldu egin du. Eh, iaia otxalaria agur esaten arirea ja eta bolo bueno, ba nun baite baiz e, u da berri edo beintzak argiaren etorre da surmatzen ari geha e, gabor, ga, gau ilunak egun ilunak e, bukatzen ari direla dirudi eta ba, zea giro horretan edo giro horrek kutsatuta ba, gai desberrinak baditut eta aktibidade ugari ere izan da emendik Hasike hasiko bueno, naiz ez, e, istoriotxo ezberdinak kontatzen, ez diradenak oso eguzkitsuak e, zenbaitetan gure albista hauetan zoritzxarrez hitzala nagusitztzen da, baina bueno, mm. albiztegietan gaude eta munduaren berri saiatzen gera ematen. E, bai, ba, lehenengo komentarioa, lehenengo albistea ilun samarra da Kurdistanetik datorkigu eta badakigu kurdistanen bizitzen ari dien momentua Beti iranik edo aspaldiko hortetatikona egoera bortitza baldimada bertan ba, Orain une hauetan eta azkerila betetan kero e, eta zorrotzago eta bortitza gobi hortzen ari dien Orain iristen zaigun albistea da kartzela baten berri ematen duena eh gartzela ugari daude Turkan eta gainera Europako Estatu Nagusiek exportatutako tekniken araberakoak hau da e, na handiko edo operagin dezatzen duten mezula ziurtasun handiko gartzeak mm. arlokoak e, Poanti izeneko gartzelan Adana egtik gertu e, azpimarrattzekoa da bertan piaturik daudela zenbait aur zenbait gaztetxo adin gutxikoak direnak e, azken nilabete, eta azken nilabete hauetan, bereziki ematen ari den, erresistentziaren e, parte direnak. Hemen daude, berreun da, hogeita, amazaz aur gartzelaratutak. E, Gartzela honetan, bestela gartzelaratuta daudenak asko dira gartzen Bortizkeri sexualaren delituak bete dituztenak, edota e, ediotzak e, bete dituztenak, eta hauekin batera orditugu be, e, berreonda hogeita mazazpi aurrauek. Hauei leporatzen zaiena, harriak botatzea, eta resistentzearen parte hartzea. Ba, bueno, hau da e, kurdizaretik idizten zaigu beste albiste garratz bat, e, E, bueno, gartxelen egoera zein den badakigu eta gartxelak nuna direla badakigu baina bueno, jakitea aurrauek e, bertan gartzela gazuta daudela mm. eta aurrauen partez ka, e, kaleratzen ari dien aurrauen, pa, aurrauen partez ere e, torturaren salaketak badau dela ba, bueno, gizakiaren edo e, mm. e, bortizkeria eta brutalidadean orainokoa den Ki ah, sí. erakusten digu. Hau batetik, bestetik sí. ere beste albiste bai, triste bat baina tristeak diren gauzak ere salat egin behar dira hemen gaur haste buru honeta, er, datorren asteburunetan gogoratzen dugulako Xambul Lama izaneko, izeneko errefusiatua. Xambul Lama Nepaletik alde zen orain dela, e, bueno, amaboste urteza eramatzen Alemanian, e, Nepalen bere kintza politikoen gatik, bere aktibidarek komunistengatik eh, eh, arriskoan zegoelako, Alemanian bizi zen emeretzi urtez, ez du azilori jaso, Alemanian badago moratoria itzeneko modalidade juridiko bat, nune refusiatua kasua honetan bezala, hilero jun behar du, poliziaren gana edo, edo estrangeriaren gana, bere egoera berriz luzatzeko, amabost urtez, eh hilero policíaren ganajuten eh uh, aur bat ere bazaukan hemen jaiota eh mengo alente de macuvatekin izandako aurra ba hau dena ez hitzaion inorri eh ajola E, aitak e, justifikatu edo e, eskatu zuenean ez, e, estradetatzeko bere semearekiko harremana mantendu nahi zuelako, eta jakinda nepalen ze goera zuen bueno, ba, hauei denoi e, belarriak itxita e, orain urtebete esezkoa ez eman zioten Xambu Lamari Alemanian geretzeko aukera aukatu zioten eta egun horretan bertan berez beste egin zuen Xambu Lama Beraz, orain gogoratzen dugu polit deka politika, estrategia kopolitika honek ekartzen dituen biktimak ere. Uh -huh. Bueno, ausan bigarren gaia, pez e itsal eta eguzkiari buruz ere hitzein modu eta baina hemen ere ez da oso abiste ona Dakar, gaur da cardana eh alemaniaan mm -hmm. e, ari zen indar e, eguzki indarraren aldeko finantziazioak ba zeuden e, bere etxean indar e, energia aikoa jartzeko prezegoena estatuaren babesa eta bueno finantziazio bazuen zenbaitetan ehuneko berrogeia moztu nahi dute orain,finantzeetako e, hmm. ministroak eta inguru ingurumenerako ministroak erabaki dute hmm. finziazio gehiagorik zenatea Beraz hemen ere eguzkia hitzaldu nahi dute Alemania eta bukatzeko ba, albiste honbat eta bueno, azkenengo astean aurreko ostiralean azkapenak antolatutako elkartasun astearen barruan hamburgon ere, Alemaniako zenbait hiritan eta Hamburgun ere e, Euskal Herriaren inguruko itzaldia izan duzan e, Gaia ba, orain bizitzen ari den prozesua baina bereziki errira mugimendua eta preso politikoen aldeko esigenziak eta kanpainak ziren eh, gai eta ia egun persona hor bildu ziren itzaldi honetara mm. eh, esan behar da gai hauek eh, ez dira la beti herrez hemen edo Euskal Herrian aldeko eh, bai eh, pre presentzia ez da beti herrez izaten eta mm. bai eh, amurron arrakasta haundiko itzaldia galdera interesgarriak kukutzaren alde kukutza babesteko ere bai. uh, Bilbora Jundako gazteak, hamburgokoak bertan ziren, prozesoa badaukate fiskalak eskatzen die irurteterdi mm. e, ba bueno, e, itzaldi interesgarria itzaldi beroa eta i, itzaldi baiz, e, bueno indarra ematen duten itzaldi oietakoa beraz, azkenean, baina lortu dut, aldizte hon bat emateaz. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu mediak ekoiztutako emauk izunea. izan ditugu, berri oiek isaren eskutik, zintzilik irratiaren eskutik, orain bob dilaren bob dilanen jarrika inabestearekin ustean zaituztet, eta jarraian fakunekin itzegitera goaz askabenako kidearekin aizuzen. Muzika Cops. And so Patty calls the cops And they arrive on the scene With their red lights flashing in a hot New Jersey night Meanwhile, following away in another part of town Ruben Carter and a couple of friends are driving around about to go down When a cop put him over to the side of the road Just like the time before and the time before that In Patterson that's just where things go If you're black, you might as well not show up on the street Unless you want to draw the heat Cops, him and I, the decks the Bradley would just start prowling around. He said I saw you been running out little black little Jumped into a white car out of state And Miss Patty Mountain just not a Cops and women and boys, this one's out there. story of the hurricane, the man the authorities gave to blame, for something that he never done, put in a prison cell but one time, he's gonna be the champion of the world. South America, fighting for his name Well, out the decks of Bradley still in the robbery game And the cops are putting the screws him looking for somebody to play Remember that murder that you're happening up far Remember you said you saw the game Mundu hotxak entzuten arizaretean txeta zintzilik txapa eta eguzki irratietan Bob dilanen e, jarrika in abestia entzuten ari ineten Eta segiduan e, Palestinara goaz, ziren telefonoren bestaldean, e, Fakun dugu Azkabenako kidea, Arratsal León Fakun. Arratsal León Eta gaurkoan esaten zenidan, e, ba Palestinaz hitzein bar diar diguzula, Kristo ngauza pila da dela, ba kontatzeko, seguraski eta tamalez beti bezala edo askotan bezala, eta beno, zer e, hasi bertzea gaurkoan. Ba, oro orokorrean bueno Palestina Palestina dekin el kartazuna askotan adira dugula hemen hemendik euskal herritik eh, hainbat el karta eragille eh Kimen ha, Maike Kimen Bidez ba zalatu izan dugu herriaren eh, zapalkuntza Palestina herriaren zapalkuntza eh, el kartazuna eh, tres garrantzitsua dela Eh, kontuan izanik eh, estatusionista eh, bueno, dituen balio bidde militarrak eh, ekonomikoak eta teknologikoaken badakigu itela direla eta eta zenbat manipulazioeta gezurra dauden ezta gure gure egun eroputtasunean, eh, potere, poteren komuniika biden ezkutik jatutzen dugun sabor gehiena kon ba, ba, bueno, textu inguru horretan kokatzen dugu ezta. Eta, eta bueno, ba hasteko, eh, komentotzea, eh, Joan den eh, el, el Arumbatean, martzaren 10ean, eh Bilbon, eh Palestina le rria burutu zen, eh, Imaginarium denda dentro aurrean. Eh txule, katzeko pixka bat eh, azaltzeko eh, zer ze dela eta olako el karretatsa Jose batean. E, eta, bueno, komentatu behar dugu, ba, boikot Israel ekimenen barruan, BDS e, gutuna zinatu genituen eragileok, babe ese boicot de desinversión que ta ta izango litzapeke eh? bertan e, ezin dugu hartu harreman e, kommerzialak, harreman diplomatikoak, harreman akademikoak eta salatu ber dugula ezatu zientzarekin hemengo hemengo erakundeek edo enpresa pribatuek edo, edo den kasu nek kasu honetan badidez imaginarium dendak eh saltzen dituela Israel gojtain batzutan eizkutatzen da, ejatorria, baina, baina bueno, beste, beste kasu askotan, gure aurrean e, daukagun jostailu bat, zabaltzen da, mugitzen da, egurtzen da, polita da, olako bi urteko umen batentzako jostailu bat, baina konsient izan, izan berdugu, ze, ze zer dagoen jostailu horren atzean, E, industria bat dago, estatu baten e, e, ba, ba, e, arroputza eizkutatzen den joztailu simple baten atzean, eta, eta hori zalatzeko, ba, anturatu, anturatu, anturatu zen, e, hainbat eragidean eskutik, euskal herria Pale, Palestina zarean barruan dauden eragide, eragide guztiek deitu zuten, baita bilboko BBS taldeak eta eta bueno, izan bezala ez kolastu Palestinaren zapalkuntzarekin, eh lemapean pankarta bat zabaldu, Palestina ikur ikurrekin eta, eta triptikoak informazioa banatu banatu zituzten e, triptikoak, ba, bertan e, denda horretara imaginarium mera sartu diren e, berzero guztiei jakin dezaten e, zer dagoen eta kontsertu zer gula berdugula, ba ero, edo musika ikurtzeratuan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 eh oinarritzen den ekintza bat baita elkartasuna eta salaketa eta irrago eh estatusionista eh aurrera garematen duela duelagun gutxi gazan bombaratu zuten berriro eta eta jabat dirudi hori ez de ez dela lentazuun bat gure gizartean E, fokuak beste, beste aldera e, mugitzen dituztela eh Siri Araka edo estatutoetako eh que e, Barruko autozkunde autozkundea aut, edo euskalo eta baina baina bueno gu, guk inter internacionalista e, garen moduan ba, argi daukagun ora zuzendu bar dugun eta zalaketa elkartasunak askunetan, eta. Honetan, eta ez da esta... Ez dira, oie, que palestinaren aldeko ekintza bakarreko euskal herrian burutzen ari direnak azken egunetan, bai batzuk sokerreka ez banago iragartzeko ere bai, ez? Bai, bai, bai, e, azizango dira eta datak, datak zanguratuak e, izango dugu datozen, datozen aziotan eta hilabetean, e, ba, kon, konkretuki e, martxuaren hogeita marrean naziarteko israeli boikoteguna, izango da, BDS-guna, E, ezagutzen e, duguna, eta, eta bueno, kasu horretan, bebai, e, zalak eta Iaz e, Eskaderria Palestina zareak aurrera eman zuen kampaina, ez jolaztu Palestina zapakuntzarekin, ba, irakurketa egingo dugu, eta, eta, eta, eta bueno, salaketa eta, berri dure, eta e, askotan, a, askotan e, egin behar izan dugun gauza bat, eta jarraitu behar duguna, Eta, bueno, be, esan dugu dan bezala marearen kontra duaz Baina, eraginarekin eta, eta indarrarekin eh, Gogoratzea duela, duela urte terdi, ondarri bikoudalak eta bertako eh, Elkarte gastronomikoak eta tabernarieka Antolatuna izuten, eh, tea urdu naldia Israelgo eh, janaria eta edariak eta, eta bar.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 E, Gauzatu zen bezala Israelgo, erreko er zionista, zionista, estatu hariba ezetzen behar diogu. E, bertan, e, bertan, bertan bera, utzi berdituela, e, mila beratziun da berroita sortziko, zarraskiekin e, bultetutako, errefuxatuak, er er er erresteratuak er er eta e, estatu zionistaren zorrera, E, suposo zuen e, Palestina errearekiko, eta, eta, bueno, hori, salatu berda, e, hemen, han, eta, eta behar den lekuan. Kaso honetan, e, denda kandiak bira zabaltzen dituztela horako gauzak, baina, baina bueno, ba, de, azken batean e, begiratu behar dugu, ze azkin nondi gatorren eskuan daukagun, kaso honetan, hostailua,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 Bai, bai, bai, zalantzabarik, eta orain sortu zen eskaera. Azken batean bertako eragileek zabaldu super eskaira eta eta lepuko hartu hartu denun e, e, e, ia munduo soan hainbat e, e, eta hainbat eta hainbat e, eragileek eta eta holan, ezta? Azken batean ez algo ez algo beste rik eta guk emandezakegun Ha, arri txikia edo are pixka bat hori ba, ba bueno, izan ber e ba argi eta garbi era e, e, eskuigardugu eta zabaldu bardugu e, de mago ne eh, e, e, izan ditute eskuan urtebetetze batean eh, semari o parteo cierto en oso oso polita plástico silofón bat eta atero vuelta mano eta eta iba la hostia verdad que piensa el Eh, ...Francor en dictadura... Eh, ...Salud Timbadu o eh, Industria Española... ...a vez que derribatean... Zepetz, konsiente, izan berdu, edo, edo Argentiña Koditadura Militarrean, edo Sudáfrica, par, parjeiren Sudáfrican, eh, zabaizan ziren gauza guztiak, zene eh, dut, hori konsiente izan berdu, nahi zeta, ya, oituta egon, estabe, zembat palecina dildiren, hil zituzten gaur, akatu zituzten gaur, ah, iru, bakarrik, bardun du, horrek ez du merezzi azala egon karietan, bai ziketa breve txiki bat, edo, edo bil erro txikiak, zasken batean, eh, oitu gaituzte, ba, olako... De, zenbaki txiki ekin, baina, da, ba, arritzeko daieia joera ez dauka bizarteak, eta eta hori gazalatu berdena. Eta, eta bueno, ba, agian ez dira hain gertu, zuen gandik hain gertu, baina, baina datozen e, a, e, azteotan, adibidezka zonetan marchuaren amaseian, E, anuetako Anoetako Gaztetxean, Gipuzkoan Anoetako Gaztetxean, Arratsaliko Arratsaliko 6 Palestinaren Inguruko Itzaldia eta eta aldi berean e, Aurtengo bri, Azkapenaren Brigadaren Kampaña e, izango da, eh Intzaldai eztabalagai eta eta bueno, eta martxoaren 23n eh Saldibiko gazt, Gaztetxean, ba antzeko itzaldia izango da. Beraz e, aukera baldin badaukazu eh edo Azkapenaren webguneren bidez edo bueno, betiko betiko Eh, leko inbidez indimedia media kaos eta laine eta eta bueno eta baita zuen zera eh, irraichi bidez jakingo kingo duzue eh, dataxe aski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 Eta, eta bertan egun horretan denok munduan munduan barraietuta da gauden internacionalistot zabaldu bar dugula eta argi eta argi izan bar dugula irraeli boikot egin bar dugula eta, eta palestinarekin delkartasuna ba, gero eta gehiago indartu. Oso ondo afakon, da ba, hialdi horrekin gelituko gara eta besterik ez baduzu kontatzeko, ba, hemen ikan bi astera berriz hitziteko aukera izango adugu. Hal vale, mi esker zuei eta eta hori xeba bestela azkapena puntugorre ge eh, informazioa izango duzuela. Horria mi es ger faun. Benga handi izan Aio. Esenaen e tartaren ondoren Joseba Iiraok irekin usten zaituztek batzuek ixo. Auko oh, medi eskasia. Gerraren trumoikasa isten ez da errasia. Denak oilu Armatiero pur Denek sola astra sola sin el bakoa Etorbe Eta eka asia Hoko meri eskasia Gerraren turmo ikasia Isten Irazokiren batzuek iso abestia entzuten ari gara mundu hotxak saioan, antxeta, zintzilik, txapa eta eguzki irratietan. Eta honen ondoren greziara goaz, gure bertako korrespontxalarekin itzeitera, Juan Etxenikerekin itzeitera, izuzetan. Hotzak. Herri Mumennduaren iratzaio. Auzu mediak egoiztutako emalki Batu internazzionaliismoant. Elu dira azkapenaen brigada. Prozesu irautzaaiak ezagutuz esperentzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu du alternatiboak, inposaketaren gainetik, demokrazia parte hartzailea. eta nondik gatozen anztu ez dezagun, memoria historikoa. Idatzi, rigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago askapena.org. Hurekin beste behin ere Greziatik, eh, joan etxenik daukagu. arratsaldeon joan? Arratxaldeon, bai. Eta, beno, ba, greziako azken e, gertakarien edo gertakari nagusien e, kronika imar diguzu gaurkoan ere. Eta gaurkoan, ba, gai berezi xamarrak artzen diguzu, pataten iraultza deitu zaiona zitza imar duzu, ez da? Bai, edo pataten mugimendua. Badena dena hasi zen, orain dela hilabete bat, eh, zientzilari batzuek eh, salatu egin zuten zonalde batean, ba, balikieke bertako, bertan ekoizten ziren jateko eh, barazkiak agian, eh, ba, zen bat eh, metalastunak zituzten, kutsaduraren ondorioz, on, Eta nekazari batzuk jaitsi ziren Atenaseko hiri erdira eta banatu zituzten patatak eta eta baita ere gustu dute tipulak e, Debalde eta e, sekulako hilarak sortu ziren e, Atenasen e, Debaldeko janari hoiek lortzeko izan ere euera Atenasen ez da baitere ere erresa eta jendea ba eh, edo zein aukeraren azpitik guaten da. Ez dakite ekintza mota hori oso oso etikoa den izan ere ba bazagola zonalde bateko produktuak eh, kutsatuak egon litezke metalastuneekin. Hala, eh, zerbait pentsatu zuten? Eh, beste nekazari batzuk. Ba, badagola eskaera bat eta zergatikan ezgu E, eraman zuzenean produktua e, bezeroengandik edo erreitarren gandik e, bitartekaririk gabe. Eta bestaldetikan ekonomia irakasle bat e, montatu zuen elkarte bat e, greziakui parraldean eta hala proposatu ziren bere ikasleekin montatzeko webgune bat eta bertan elkartu e, konsumitzaiek eta ekoizdeak. Eta zenbait nekazarieik, kaldetu zieten zenbait ordaintzen zitzaien patata gatik. Eta zuten amas sentimo kilo. Eta zenbat nahiko zuten nola bait duintasunez kobratzea. Eta zuten uste dut ogei sentimo kilo. Eta esan zuten, bale. Bak guk ordein duko dizuegu hori, prestatuko dugu kamioia undi bat, eta antolatuko dugu webgune bat nun, Edo herritarrak erritarrak aukera izango du enkargoak egiteko. Eta ala egin zuten eta arrakastatxua izan zen. Hemen patatakiloa balio du irulo geitamar Eta ekintza honen bidez ia hogeita mabo sentimon. Hau da, prezioaren erdian saltzea lortu zuten. E, konsumitza hientzako, da, prezioaren erdian lortzen zituzten patatak eta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 E, datorren aste burua ondoren e, uste dut duto gehiatabatean, martxoaren ogeitabatean nazioarteko etorkineen eguna da eta hori dela eta elkarretatzeak ba, eta gauzak egiten dira Europa osoan eta mundu osoan etorkineen gaia dela eta etorkineen gaia oso gai beroa biakatu da Grezian, izan ere ba, krisi ekonomiko batean ba, zein da nola bait jasotzen duena ba, askotan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 E zergatikan ere, ba autoezkundeak datuz, laister eta aukera edo mehatzoa dago, ba talde, ba Crisis of izeneko alderdi nazi bat, zen nazioal ideologia dekin bat egiten duena, ba poterea, es poterea, baizik eta parlamentuara sartzea, e, urratz simbolikoa litzateke legitzarrean sartzea izan ere Horrein dela, irurogeita marurte greziak e, gerra egin zion nazismoari eta garaitu egin zuen, gerra patriotiko bat egin zuten, eta bapatean e, ideologia bera, e, inbadiatzaiaaren e, ideologia bera duen alderdi bat e, parlamentuaren sortzea, basok bat e, izango leitzatekean. Uhum. Eta aurko korrespontxalia hau amaitzeko abesti bat eta abeslari bat ekartzen dizkiguzu aurkeztuko ditugu ne bauzu, eta ondoren, ba, abesti bat jarriko dugu, baina neia esan bidali didazu abestiaren izena, baina niretzat irakurrezinia da. Bai, zibaeri e, da, abestiaren izena. Zibaeri, abe, bueno, lehenik eta behin abeslariat domna zan niu ine. Domna zan niu em, Izmirnin, jaio zen, migrazioan, Izmirni gaur Izmir bezala ezagutzen dugu Turkia barruan dago, baina bere garaian, ba Otomano imperioaren e, garaian, ba Izmirnin bizi ziren e, greziar komunitate handi handi bat. Grezia bere independentzia lortu zuenean, e, migrazioak gelditu zen greziaren ejertzuaren pean, ejertzu berriaren pean, baina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 Oso, no, Juan, ba, domna samiuren doinuekin agurtzen zaitu, eta laizten arte, eta mi esker. Mi esker zuai. Anchetamedia.info. Ancheta Irratia. Belaunaldi ororentzako komunikabideak. Eta mundu hotsak honeen azken minutuetan sartzen gera, baina amaitu baino lehen Baguazkin kontutxo bat e, zuekin konpartitzeko zeren iruñan aste internazionalista ospatu behar da, eta baintzate gitaraua zabaldu nahi genizuen. Martxoak amaseian, ostiralarekin zeiretan, itzaldia egonen da askabenako dendan, jarauta kalean ogeita bat garren zenbakian, Argentinako memoria historikoa. Ondoren martxoako geian, asteartarekin, Nafarroko Unibertsitate Publikoan, e, Unibertsitateko zero bederatzi garren gelan, hamaika tarditan izanen da, bideo emanaldia kolombiari buruzko operazion masakre. Eta seitan, hitzaldia izanen da, preso politiko kolombiarren egoera ondoren, martxoaren nogeita batean eta Unibertsitatean baitan, gela berdinean, bederatzi garren gelan, hamaika tarditan, bideo emanaldia eta maien ingurua nire bizitza osoak hartzela Mumia abuya malleri y brusco videoa a Ainsuzen. Ondoren lauter ditan beste video emanaldi bat izanen da Kuba 50 años kontra el bloqueo Eta seitan hitzaldia Mexiko eta EZLN Eta maitzeko Martxoako gaita iruan ostiralarekin Seiretan aldezarreko Herrikoan Argentinako lantegi Okupatuak hitzaldia Eta fazinpat dokumentalaren Video emanaldia Zazpiter ditan trikipoteo aldezarretik Eta bederatzeiretan bertsoa faria Arrano elkarteak esaten digute Txartelak salgai daudela aldeza horretik sortzi eurotan eta bertan amar eurotan eta beraz Iruñako azte internazionalistaren iragarpen honekin amaitzen dugu gaurko mundu hotxak saioa espero ezagun gustora ebilizaretela gurekin ordu honetan zehar eta besterikan gabe mi esker eta horrengo azte erarte <totipasen> Olerkariak noiz baitirik oratzarre Emek idukitxaroz biztugarailarre Uda berri lamiek larre onbatzarre Uda berri lamiek larre Bendi ai, aiai ez dago urrezko jantziaz Haren farrea dadat irrikapiziaz Gozatua baitu gaur ez diberesiaz Gozatua baitu gaur ez diberesiaz nak bena negu gau Oskar bien izot zumdorena gustizva karaduzu nenetan